Днеска ще говорим за Гносиса. Първата лекция – Валентин. Втората лекция – Василит. Третата лекция – Гностичният Христос. И три идеи. Първата – Любовта. Втората – Мъдростта. И третата – Гностичната Душа. Следваща лекция на 6 септември. Първата лекция е Валентин. Кой е Валентин? Християнски гностичен учител, който бил разочарован от християнството, след което окончателно приключва с църквата. Той написал много книги, и имал многобройни последователи в Египет, в Сирия и на много места. Даже имал много врагове, които го също го почитали за дълбокото слово. За дълбокото Божие Слово. Той казва, гностикът има в себе си. Дълбок. Вътрешен източник, където познава нещата. И откъдето храни вдъхновението си. Но с този начин на мислене Валентин бил голяма опасност за църквата, както и богомилството. Значи те са проповядвали истинско християнство което е голяма, ще говорим по-нататък за Богомилите, голяма опасност за църквата. Анагностичен език това означава, че голямата опасност за църквата е самият източник, т.е. Бог. Това казва Боян, това казва и Валентин. Най-голямата опасност за църквата е самия Бог. Според Валентин, Главната енергия на човекът трябва да бъде насочена навътре, към центъра, към източника, към самопознанието и гносиса, т.е. откровението. Трябва да се търси откровението. Разбира се, трябва да се спечели доверието на Бога. Според Него. Самопознанието означавало да станеш господар на своя дом. Казано по друг начин господар на своята същност. Иначе, в твоя вътрешен живот ще има пропаст, а твоя дом ще се управлява от тъмните сили. И твоята воля. Ще бъде обзета от чужди сили нафлязли в Твоя дом. И така, мъдростта на Валентин. Благата вест казва е Страхът Божий. То е началото на мъдростта, дори и Сатана бил потресен, защото това е предупреждение от Бога. За всички и всички, които са разбрали правилно този закон, Бог ги отделя към избраните. Този закон разделя съществата на две раси – безсмъртна раса и смъртна раса. Казва, човекът е роден, за да умре вътре в него смъртта. Значи човекът е роден, за да умре вътре в него смъртта. Когато разрушите смъртта в себе си, няма да умрете. Ще умре само светът. Речта. Речта е дар свише. Тя не е достъпна даже на ангелите. Тя идва от чистият гносис. Мисията на човекът е да победи своята смърт. Преведено това означава и най-малкото зло в себе си. Най-малкото микроскопичното зло. Искам да кажа, има ли някакво малко зло в вас, някъде ако имате враг или каквото и да е, смъртта е още във вас. Духовните хора са спасени. Душевните хора могат да се спасят. Материалните хора не са спасени. Те са обречени на гибел и на тежки прераждания, докато някога тръгнат в другия път. Никой не може да намери истината, намирайки се под властта на закона. Бог на закона и Бог на любовта са различни неща. Тук се казва, че Бог на любовта е Бог на спасението. Според Валентин, Бог е дълбочина и тишина. Дълбочината е непородената област на изначалната основа. И после казва, Бог е главната причина за смъртта. Той също така е и преодоляването на смъртта и на света. Този, който притежава Гносиса, откровението, носи в себе си вечността. Този, който притежава Гносиса, знае за какво е призован. Той носи в себе се вечността и изпълнява волята. Той не казва, искам да служа на Бога. Никога не пита как. Той знае отвътре. Валентин казва, търси Бог, изследвайки себе си. Ако, тук за малко ще се отклоня, някой път ви помага ангел и мислите, че е Бог. Когато се отдадете напълно на Бога, ще разберете точно кой ви помага. Начина на Бог е друг, начина на учителя е друг, начина на много напреднал брат е друг, начина на ангел или архангел е друг, или на умрял близък, напреднал приятел също е друг. Така. Гносисът е нещо истинско в сравнение с християнската ерес, казва Валентин. Гносисът това е истинското знание, което носи реалното спасение на човекът. Гностикът получава тайния смисъл на учението на Христос. Гносисът се отличава от вярата така както духът се отличава от материята. Казвал съм и друг път, може да вярваш и да оглупяваш. Откровението, пътят на мъдростта са друго нещо. Любовта, това е друго нещо. Казва, Бог е заинтересован единствено от това, човека да придобие истинско знание, не вяра, истинское знание.